Harmadik rész. Mi lesz most, hogyan tovább? Ott álltunk, több lány az osztályból, zsidó lányok. Áltunk az utcán, és nem tudtuk, mi lesz most, hogyan tovább? Iréne Reichenberg. 1939 tavasza. A divatlapok szerint a könnyű, világos anyagok ideje következett. Virágos műsejem, sifonsálak, kalapfátlak. A márciusi valóság viszont jóval sötétebb volt. Hitler hosszú, két soros gombolású katonai kabátban jelent meg 1939. március 18-ai prágai látogatásán. Kiegészítőként mosírozó Wehrmacht katonákat, páncélosokat és nehéz fegyvereket hozott magával. Csúcsos sapkája alól szemlélte meg az újonnan meghódított várost. A vihar felhőket és az esőt szeszélyes égbolt váltotta fel. A civil tömeg, amely az elfoglalt csemorva protektorátusban a fűrért fogadta, kinyújtott kesztyűs kézzel üdvözölte új urát. A kalapok és sapkák alatt rejtőző arcok némelyike ilyetnek tűnt. Négy nappal korábban, március 14-én Csehszlovákia megszűnt létezni, a Szlovákia kikiáltotta a függetlenségét. Mindenki, akinek volt rádiója, meghallgathatta Hitler beszédeit az új nagy Németország teljes területén. Egy fiatal cselány emlékeibe bevésődött, ahogy a készülék beleremegett a diktátor Judenraus zsidó kifelé kiáltásába, és az egész családnak be kellett fognia a fülét. Zsidó kifelé. A Nemzeti Szocialista Német Munkáspártnak már a kezdetektől ez volt a célja. A megvalósítás minden fázisát gondosan megtervezték. Először is meghatározták, kik számítanak zsidónak. Aztán igyekeztek kivándorlásra bírni, másoknak bélyegezték, megfosztották jogaiktól és szegénységbe taszították őket. Ugyanezt a taktikát alkalmazták szinte minden olyan területen, amely a birodalmi horog keresztven hatósága alá került. Ezzel egyidejűleg minden lehetséges módon próbáltak hasznot húzni a kisemmizett zsidókból. Az ausvíci divatsalomban mindkét folyamat kiteljesedett. Iréne Reichenberg 1939 tavaszán nem ért rá a divattal foglalkozni. Édesanyjuk idő előtti halála miatt 14 éves kis húga, Edith vette át a háztartás vezetését. Az otthon már nem jelentett biztonságos menedéket. Az újonnan megalakult szlovák köztársaságban hamar törvényesítették a zsidók elleni erőszakot. A pozsonyi zsidó negyedben betörték az ablakokat, szaporodtak az antiszemita falfirkák, zsidó disznók, takarodjatok Palesztinába. Iréne barátnője René kénytelen volt rabbi édesapját elkísérgetni a zsinagógába, mert nem volt biztonságos egyedül közlekednie az ortodox zsidó férfiakat különösen gyakran érték támadások. Egy 1938-as fotón René csinos utcai ruhában látható, testhez álló kabátkát és visszafogott, hosszú sötét szoknyát visel. A magabiztos megjelenés növelte annak esélyét, hogy valakit nem néznek zsidónak, bár az ilyesmi teljesen a szubjektív megítélésen múlt. A szlovák kormány úgy döntött, tenni kell valamit, hogy ránézésre is könnyebben menjen a megkülönböztetés, amivel a kizsákmányolás és az üldözés hatékonyabbá válhat. 1941. szeptember 1 minden zsidót arra köteleztek, hogy felső ruháin nagy, sárga Dávid csillagot viseljen. Ha a kabátot levették, az alatta lévő ruhadarabra is csillagot kellett varni. A varródobozokból és készletekből előkerült a tű és a círna, hogy a megalázó rendelkezésnek eleget tegyenek. Némelyek laza fércöltésekkel rögzítették a csillagot, hogy gyorsan letéphessék, ha álcázni akarják magukat. A ruhákat tehát államilag jóváhagyott hagyott szégyenbélyek csúfította el. A sárga csillagtól René csinos kabátkája többé nem egyszerűen egy fiatal lány öltözékének volt a része, hanem célpontá is tette őt. A szlovák kormány nem csupán jóvá hagyta a vizuális megkülönböztetést, lelkesen követte a harmadik birodalom példáját, és önként rendelte el. A szlovák néppárt élén elnökként a radikális katolikus pap József Tiszó állt, a miniszterelnök pedig a még nála is szélsőségesebb dr. Vojtech Tuka volt. A nacionalizmus, antiszemitizmus és önérdek hatásos keveréke hajtotta őket. A zsidók személye is megélhetése elleni támadásaikat nem kizárólag a gyűlölet vezérelte. Szégyentelenül meg akarta gazdagodni országuk zsidópolgárai kárán. Amikor Hitler 1939 márciusában végigtekintett Prága fölött, új szerzeményét mérte fel immár Németország rendelkezett Csehország ipari létesítményeivel és más erőforrásaival. Az ország kifosztásával szerzett vagyon nem egyszerűen hadi zsákmány volt, hanem sürgősen szükséges bevételi forrás, amely a fenyegető csőttől menthette meg a birodalmat. A nácik területfoglalásai legalább annyira a jövedelemről szóltak, mint a harci dicsőségről. A kapzsiság motiválta a szlovák kormány 1940-es törvényeit is, amelyek lehetővé tették, hogy kizárják a zsidókat az ország társadalmi és gazdasági életéből. A kapzsiság uralkodott Tiszó, Tuka és Dieter Wislicini SS Hauptsturmführer folyamatos találkozóin is, aki Adolf Eichmann küldöttjeként hivatalosan zsidó ügyi tanácsadói minőségben érkezett Szlovákiába, valójában azért, hogy kidolgozza a zsidó vagyon kisajátításának logisztikai folyamatát. A kabzsiság motiválta a zsidóvállalkozások elleni közvetlen támadásokat is. Ez a mohóság pusztító következményekkel járt az áldozatok számára, az elkövetők viszont mesésen meggazdagodtak. Zsákmányolni akarok méghozzá alaposan, Hermann Göring. Az ötlet, hogy a háború költségeit háborúval teremtik elő, nem volt új keletű. A német katonák és a helyi lakosok is kihasználták a megszállással járó zűrzavart és elemelték, amit lehetett. Ezzel megsértették a szárazföldi hadviselés szabályairól szóló 1907-es hágai egyezményt, amely egyértelműen kimondja, hogy a megszálló hadsereg nem vehet el magántulajdont, kivéve, a megfizeti az ellenértékét. Németország is aláírta az egyezményt, de a náci uralom alatt vezetői megrészegültek a győzelemtől, ahogy egyik európai határ törölték el, a másik után. A Wehrmacht katonáit kifejezetten bátorították, hogy minden hódító hagyjáratot tekintsenek úgy, mintha bevásárló körúton lennének. Az újabb és újabb kapitulációkat a konzumálás vad tivornyái követték. Göring különösen a szörmék, a sejem és a luxus cikkek beszerzésére biztatta a katonákat. Nem korlátozták a csapatok beszerzéseit, sem a hazaküldhető csomagok számát. Miután 1940. október 1-jével megszűnt a Vámhatár, Németország és a Csemorva protektorátus között, a katonák és az újonnan megszállt területre látogató civilek, Kisöpörték a boltok készleteit, vették a szőrmét, parfümöt, cipőket, kesztyűket, és bármit, amit postai csomagban fel lehetett adni az otthoniaknak, vagy haza lehetett vinni. A vermákt katonái Párizs megszállásakor is annyit vásároltak, hogy a franciák krumpli bogaraknak nevezték el őket, mert a hátuk gömbölyödött a csomagoktól. Mit számított, hogy a sok elköltött birodalmi márka és a kötelezmények miatt a helyi valuta leértékelődött? Ha az infláció a megszállt ország lakosainak, rémálommá tette a vásárlást. Csak az volt a lényeg, hogy a németek, az árják boldogok legyenek. Hitler a saját bőrén tapasztalta az első világháború alatt, milyen elégedetlenséget szül, amikor a hátországban hiány alakul ki élelmiszerből és egyéb alapvető fogyasztási cikkekből. Nem hagyhatta, hogy az alatvalói lázadjanak, így hát elégedettségüket más, alsóbb rendű népek kárára igyekezett fenntartani. A kelet-európa felé terjeszkedő német csapatok nem foglalkoztak azzal, hogy kifizessék, amit elvettek. Ukrajnában mohóságok miatt hiénáknak nevezték őket. Persze a fosztogatásnak leginkább a zsidók üzletei voltak kitéve, mivel senkitől sem kaptak védelmet. Lengyelországban mind a rendőrség, mind a Wehrmacht tétlenül nézte, amikor a zsidóboltok kirakatait betörték, az antiszemitizmustól és kabzsiságtól feltűzelt helyiek, hogy megszerezzék az árut. Odahaza Németországban az anyák, feleségek, barátnők és testvérek meglepetés csomagokat kaptak a külföldön szolgáló férfiaktól, és örültek a sok ajándéknak. A maguk módján ezek a nők is a háború haszonélvezőjévé váltak. Bár talán valóban nem tudtak róla, hogy a nagybőségnek mások szenvedése az ára. Még egy kis soron kívüli fosztogatás is belefért, hogy karácsonyra megtöltsék a német boltok kirakatait. A zsidók a német civilek és Wehrmacht katonák javát szolgáló más módszereknek is célpontjai voltak. Miután a hadsereg 1941-ben megtámadta a Szovjetuniót, Hamarosan rájöttek, hogy a német felszerelés veszedelmesen alkalmatlan a téli hadviselésre. Hitler és Göbbels felszólította a hazafias érzületű német polgárokat, hogy adományozzanak szörmét és gyapjú ruházatot a keleti fronton harcoló csapatok számára. A német zsidóknak azonban kötelező volt a beszolgáltatás. Minden nemű ellentételezés nélkül ellenőrizték a szekrényeiket. Nem lapule még valamelyikben bunda, palást, muff, kesztyű vagy sapka? Még a szőrmegallérokat is le kellett szedniük és át kellett adniuk. Az államrendőrség szigorúan megbüntette azokat, akik nem tettek elegete kötelezettségnek. Nem arról volt szó, hogy a jómódú polgárok mondtak le volna a szimbólumként hordott szörméjékről. Prémet valamilyen formában minden társadalmi réteg tagjai viseltek, védekezésül a téli hideg ellen, szükségből, az egyszerű nyúlszőrtől, az előkelő nercig. Az országosan összegyűjtött téli holmiról aztán azt állították, hogy a német nép ajándéka karácsonyra a keleti hadszintér harcosainak. Több százezer ruhadarabot küldtek ki a frontra. A katonák bizonyára örültek, hogy melegebben öltözhetnek, ugyan mit számított, hogy a zsidók közben odahaza reszketnek a hidegben. A zsidóknak be kellett szolgáltatniuk minden szőrmét, ékszert, sportfelszerelést, tárgyat, ami csak megtetszett, a hlinkagárdának elkobozták. Katka Feldbauer a németek etetéséhez és ruházásához azonban többre volt szükség a külföldi bevásárlókörutaknál és a beszolgáltatott szőrméknél. A náci irányítás alatt álló területeket teljesen zsidómentessé akarták tenni. Az entjúdunk, azaz a zsidótlanítás lépései, a zsidók megfosztása tulajdonoktól, a deportálás, végül a tömeggyilkosság. A vagyonelkobzás a később Holokauszt néven ismerté vált folyamat szerves része volt. A Das Schwarze Korps a Fekete Alakulat című SS kiadványban 1938. novemberében megjelent egy cikk, amely szerint a zsidók élősködők, akik alkalmatlanok a munkára. Ez nyilvánvalóan propagandaszöveg volt. Ám a zsidó tulajdon és vállalkozások kirablása éppen a vádak teljesítésére irányuló törekvés része volt, amelyel a visszaéléseket akarták igazolni. A zsidókat kisemmizték, és kétségbeejtő helyzetbe taszították, így könnyebben lehetett irányítani őket. Az sem véletlen, hogy a zsidók kifosztásával mások gazdagodtak. Az zsidók a nácik által megszállt minden területen szabad prédává váltak, akiktől bármit el lehetett venni, és megfélemlítésükből is hasznot lehetett húzni. Megvesztegetéssel kerülhették el a zaklatásokat, megvesztegetéssel szerezhettek vízumot, huzathatták ki a nevüket a koncentrációs táborokba és gettókba deportálandók listájáról. Németország nyújtotta a mintát a gyarapodáshoz. A többiek mint a szlovák államvezetés is boldogan tanultak tőle. A legutolsó, Hlinka Gárdistától, a legmagasabb rangú hivatalnokig, mindenki részesedni akarta haszomból. Amikor 1938. novemberében hatályba lépett az Auschaltung der Juden, Aus dem Deutschen Wirtschaftsleben a zsidók német gazdasági életből való kiiktatásáról szóló rendelet, a Lipcsében élő Hunyas Torch, akit most már asszony nevén Frau Folkmannak szólítottak, szintén érezte a hatását. A rendelkezés értelmében 1939. január 1-ig minden zsidó vállalkozást meg kellett szüntetni. Az új szabály hat év jogfosztás és kirekesztés betetőzéseként született. Hunyától később minden vagyonát, még a rajta lévő ruháit is elvették, amikor az ausvici rabosítás során le kellett vetkőznie. A fiatal nők, akikkel később a szabó műhelyben megismerkedett, Márta, Bracha, Iréne és a többiek, mint hasonlóról számoltak be. Végül megtapasztalhatták, mit jelent a puszta túléléshez épp, hogy elégséges feltételek között létezni. Hosszú, és megalázó út vezetett idáig, amely az arcátlan, államilag szentesített rablással kezdődött. Az 1938-as rendelet értelmében a zsidó vagyont, Volksfermögennek, a német nép közös tulajdonának tekintették. Németen árját kellett érteni. Mindez nem csak az olyan értékekre vonatkozott, mint az ékszerek, műtárgyak, házak, földek és autók, a bicikliket, Rádiókat, bútorokat, ruhákat és varrógépeket is elvették. Hermann Göring fejéből sokféle kezdeményezés pattant ki, amelyek zsidópénzből igyekeztek feltölteni a német költségbetést. A tulajdontól való megfosztás legnyilvánvalóbb formája az 1930-as években valósult meg. Az árjásítással a zsidók vállalkozásait elvették és árjáknak adták át. Az árjásítás célja nem pusztán az volt, hogy a zsidók életét megnehezítsék, és szenvedést okozzanak nekik. Az elkövetők megszerezték a zsidók üzleteit, egyben megszabadultak a konkurenciától. Az új törvény szerint az árjásítónak, vagyis az új árja cégvezetőnek joga volt mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, vagy elképes összegért átvenni a zsidó tulajdonos vállalkozását. A hivatali ügyeket intéző korrupt bürokraták pedig szívesen fogadták a kenőpénzeket. Az erőszakot vállalati szóhasználattal igyekeztek leplezni. A tulajdonjogot egy úgynevezett Trajhender, az a stróman vette át. Ez bárki lehetett, aki szeretett volna olcsón céghez jutni, vagy akit a vagyonkezelő iroda meg akart jutalmazni. A divatágazatban a nácik lelkesen ragadták meg a lehetőséget, hogy saját ruházati céget szerezzenek. Magda Göbbels felhasználta a befolyását, hogy segítsen Árja barátnőjének, Hilda Romackinak, a Berlin népszerű bevásárló utcáján, a kurfürstendámon álló Romácki divatház vezetőjének, aki panaszkodott, hogy a közeli, zsidó tulajdonú Gréte Szalon tisztességtelen versenyelőnyre tett szert vele szemben. Magda 1937-ben megdöbbentően képmutató levelet írt a Német Munkafrontnak, és követelte, hogy zárják be a rivális üzletet, mert ellenszemves számomra, és elviselhetetlen lenne, ha azzal gyanúsítanának, hogy egy zsidó divatház öltöztet. Hedvig Hösz ellenben, aki a többi náci feleséggel együtt egy mesterségesen fenntartott párhuzamos valóságban élt, ami eltorzította a személyiségét, Zsidó ruhaszalont nyitott Auschwitzban, ahol a legtöbb varrónőnek nem volt más bűne, csak hogy zsidónak született. Sokan meghíztak az árjásítás vájúja mellett, kövérek lettek, mint a disznók. Ladislav Grossman, Obchod, Nakorze. Csak Berlinben, mint egy 2400 zsidó tulajdonú textilipari cég működött, amelyek mind prédává váltak. Lipcsében, ahol hunya dolgozott, 1938. novemberéig 1600 üzletet árjásítottak erőszakkal. A maradék 1300 sem húzta már sokáig. Mindazt, amiért Hunyaoly keményen megdolgozott, törvény szerint egy pillanat alatt elvehették tőle. Hunya egyik nagynénye, Gelburhoz, Lipse egyik nagyáruházának tulajdonosához ment feleségül. Hunya Huga Dora nála dolgozott. Gebék megkérték Hunyát és a férjét, Nátánt, hogy segítsenek az árgyásítás sok feszültséggel járó folyamatában, és ők megtették, amit tudtak. Az üzletet egy nem zsidó német vette meg, nevetséges összegért. A vevők számára paradicsomi időszak volt ez. Az árgyásítók tudták, hogy a zsidóknak el kell adniuk boltjaikat, mégpedig mi hamarabb. A valódi érték 40 vagy akár 10 százalékáért is hozzájuthattak egy-egy üzlethez. Ha az eredeti tulajdonosok az átadás előtt még gyorsan értékesíteni akarták a készleteket, egyes vásárlók mit sem sejtve néztek körül a fogasokon és a maradék anyagok között, és örültek a jó áron szerzett portékának. Mások nem voltak ilyen ártatlanok, és boldogan gyarapodtak a zsidók kárára. A zsidók nem csak az árjásítási törvény nyomása miatt siettek az eladással, Szereték volna mielőbb elhagyni Németországot. Hunya is érezte a sürgető késztetést. Ami kevés pénze volt, arra költötte, hogy szüleinek kiutazási engedélyt és jegyet intézzen Palesztinába. Közben maga is naponta járta a konzulátusokat, sok más aggódó sorstárával együtt, hogy vízumot szerezzen valahova. Rengeteg interjúm vett részt, és bonyolult kérdőíveket kellett kitöltenie. Csak néhány ország akadt, amely korlátlan számban fogadott bevándorlókat. A legtöbb közömbös maradt az európai zsidók sorsa iránt. Hunya nem járt szerencsével Palesztinába és Argentinába beadott kérvényeivel, ahová leginkább szeretett volna eljutni. Végül paragvájba sikerült beutazási engedét és két hajójegyet szereznie. Félelmetes volt belegondolni, hogy a félvilágon át kell utaznia egy idegen kultúrába és kontinensre, ahol annyira más az élet, mint szülővárosában, a magas tátra csúcsai között. De megéri, ha ő és a férje biztonságban lehetnek. A varrásból bizonyára bárhol meg tud majd élni. Végül az utazásból nem lett semmi. A német kormány megvonta a zsidóktól a nagy nehezen megszerzett engedélyeket. Hunya Németországban rekedt. Pozsonyban Iréne Reichenberg a saját bőrén tapasztalta meg a kisajátítás megalázó folyamatát. A szlovákiai zsidóknak 1940. szeptember 2-től minden vagyonukat be kellett jelenteniük. Iréne apja, Smuel Reichenberg kötelességtudóan megadta a hatóságoknak, cipészetének adatait. Egy háború előtti fotó Smuelt és legkisebb lányát, Iréne Hugát, Grétét ábrázolja. Nyugodt, kisé talán fáradt férfi, elegáns ingben, zakóban, nyakendővel. Egész élete a munka, a család és a szombati zsinagóga látogatás körül forgott. Sok sorstársához hasonlóan ő is azt remélte, hogy ha betartja a szabályokat, a megszorításokat el lehet viselni. Pozsonyban több mint 600 vállalkozás működött, sok közülük a textiliparban. Smuel bizakodása, hogy továbbra is vezetheti kis üzletét, teljességgel alaptalannak bizonyult. Az első áriásítási törvény alapján, amely 1940. június 1-én lépett hatályba, bevonták a működési engedélyét. A jogszabály kimondta, hogy zsidók semmiféle független vállalkozást nem folytathatnak. Smuel hazatért kis lakásába, a Zsidovszka utca 18-ba. Tudta, hogy munka nélkül nincs bevétel. Bevétel nélkül meg nem lesz mit enniük, és elvesztik a fedelet is a fejük fölül. Iréne nem tehetett mást, alkalmazkodnia kellett a helyzethez. Később lassan felőrölték az egyre súlyosabb traumák, még végül már csak Braha barátsága és a varrás tartotta benne a lelket. Most az apját figyelte, aki a lakás ablaka alatt állította fel kis munkaasztalát. Kirakta rá a szerszámait, a zsidó utcai zsidó barátai ellátták apróbb munkákkal, amelyeket szokásos szakértelmével végzett el. Remélte, hogy tud bőrt és cérnát szerezni. Rettentő nehéz napok következtek. Most már feketén dolgozott, de hogyan máshogyan tudott volna pénzhez jutni? A zsidó jótékonysági szervezetek már így is túl terheltek voltak, különösen a több ezer menekült miatt, akik azt hitték, Szlovákia biztonságosabb lesz, mint Németország. A gátlástalanabb szlovákok egymással versengtek a legjobb zsidó üzletekért, s mit sem törődtek azzal, mi lesz az eredeti tulajdonosokkal. Így került a szabó műhely, amelyet Berkovics Braha apja Szalomon nagy fáradtsággal teremtett meg, egy katolikus versenytársához, az ügyfelekkel, az árukészlettel és a hírnévvel együtt. Tiszó központi gazdasági irodája egyetlen év alatt több mint kétezer vállalkozást árjásított, köztük a Berkovics szabóműhelyt is. Aki szemet vetett egy zsidó üzletre, most nagyon könnyen megszerezhette. Az eredeti tulajdonos néha megtartották munkaerőnek, főleg az új főnöknek, fogalma sem volt róla, hogyan vezesse a vállalkozást. Máskor egyszerűen ajtót mutattak neki. Braha apjának nem volt választása, őt elküldték. Az árjásítás során Szlovákiában döbbenetesen sok tízezer zsidó vállalkozást szüntettek meg. Az ebből származó hatalmas bevételt egy elkülönített számlán gyűjtötték, amelyet Dieter Wisliceni kezelt. A tízezer üzletből több mint ezer textiliák értékesítésével foglalkozott. Az a sok vég oly büszkén kiteregetett, és a vásárlók által olyannyira megcsodált kelme most eltűnt. Az áriásítók eladták az árukészletet. Akik megvették, talán nem is tudták, kié volt eredetileg. De talán nem is érdekelte őket. Prágában hasonló mohósággal törtek a zsidó vagyonra, ugyanazzal a taktikával, kirekesztés, regisztráció, rablás. A sárga csillag bevezetése előtt a prágai zsidók asszimilálódtak a többségi társadalomba. Most viszont minden, tízezer koronánál értékesebb vagyontárgyat elkoboztak tőlük, a befolyt összeget pedig egy külön bankszámlán gyűjtötték. Mindenki kapott bizonylatot, így tartották fenn az illúziót, hogy csak átmeneti intézkedésről van szó. Ezután következett a vállalkozások árjásítása, amely Prága virágzó divatágazatát is érintette, a legkisebb otthoni vállalkozóktól az előkelő szalonokig. A nem zsidó vevők még 1939-ben is azt bizonygatták kedvenc zsidó szalonjaikban, hogy a nácik antiszemitizmusa az ő hűségüket nem befolyásolja. Még mindig szívesen viselték a zsidó varrónők, Chanel of Paris vagy saját tehetségük inspirálta alkotásait. Bármit akartak is azonban a vásárlók, amint egy áriásító betette a lábát az üzletbe, és betekintést kért a teljes pénzügyi, készlet és munkaerő nyilvántartásba, a tulajdonos váltást nem lehetett elkerülni. Néha korábbi hűséges dolgozóknak adták el a cégeket, abban a reményben, hogy itt csak névleges lesz az ügylet. Aztán már kizárólag az új tulajdonos jó indulatán múlt, hogy mennyire tartotta tiszteletben a szóbeli megállapodást, vagy mennyire próbálta a maga javára kihasználni a helyzetet. A divatlapokból csendben eltűntek a zsidóboltok és szolgáltatások hirdetései. Az üzlethelyiségek az árjásítás után is megmaradtak ugyan, és ugyanazokat a ruhákat, cipőket árusították, de a zsidó cégért átfestették, és a ruhacímkékből is eltávolították. Fuchs Márta és a többi zsidó ruhakészítő ezentúl már nem működtethetett legális vállalkozást. Unyához hasonlóan, 1938-tól ő is azon igyekezett, hogy elhagyja Európát. Az okos fiatal nő tudta, hogy még a zsidó vagyom mindenkinek kell, a zsidó élet hamarosan teljesen értéktelenné válik. A híres prágai venceltéren szállt meg a Hotel Julisban, a Nemzeti Múzeum, modern irodák és a bata cipőbolt szomszédságában. A tér amely valójában egy széles utca már az első világháború előtt Prága bevásárló központja volt. Persze márta nem ezért választotta a szállodát, közel akart lenni a közlekedési csomópontokhoz és a nagykövetségekhez. Kétségbeesésében azt tervezte, hogy vonattal eljut a tengerpartra, onnan pedig Latin-Amerikába hajózik. Üres óráiban divatmagazinok helyett most már a spanyol szótárat lapozgatta, és akciós termékek helyett vízomért állt sorba. Mire csodával határos módon végre megkapta a beutazási engedét Ekvadorba, már túl késő volt. A németek új gyakorlatot vezettek be, már nem elüldözni akarták a zsidókat, nem csapdába ejteni. Márta kénytelen volt visszatérni Pozsonyba. A zsidó kifelé jelszó 1941 őszére már a deportálást jelentette. A cseh Terezimben, amelyet a németek Therézianstadtnak neveztek, gettót hoztak létre, amely a propaganda szerint zsidó lakosságú mintaváros lett volna, de valójában átmeneti állomásul szolgált egy sokkal szörnyűbb úticél felé. Hirtelen ötletként elhatároztam, hogy egy kicsit megtanulok varni. Iréne Reichenberg Mit tehettek a fiatalok ilyen hatalmas erejű elnyomással szemben? Márta, Iréne, René és Brachá is azok közé tartozott, akik drágán megfizettek mások kapzsiságáért. Számukra a könyörtelen zsidó ellenes törvények nem csak papírra vetett szavak voltak. Jogaiktól és tulajdonuktól fosztották meg őket. Minél több dologból semmizték ki őket, annál szorosabb kötelék fonódott köztük a fennmaradásért. A varrás sok nőnek jelentette az anyagi boldogulás lehetőségét Európában és az egész világon. Kellően női foglalkozásnak minősült, és viszonylag kevés felszerelést igényelt. A német megszállás alatt álló területeken a nők a mindennapi kenyerük előteremtéséért voltak kénytelenek tűt, cérnát ragadni nappal, vagy gyertya és lámpafénynél, a házi munka és a családi teendők mellett is, dolgoztak, készítették, vagy átalakították a ruhákat, újra kötötték a felbontott gyapjúfonalat és színes mintákat hímeztek. Egy pozsonyi zsidóasszony, Gréter Roth, az 1930-as években kezdett szőni, tanulni, miután világossá vált, hogy a férje ügyvédi irodáját hamarosan bezáratják. A házi szövőszéken készült anyagokból az egész családnak méretre szabott ruhákat készített. A protektorátusban élő 17 éves Katka Feldbauer kitűnő tanuló volt, amíg az iskolaigazgató egy napon be nem hivatta az irodájába, és összenem pakoltatta vele a holmiát. Zsidó kifelé. A fiatal lányt mélyen megrázta az eset, de hamar munkát vállalt egy varrónő mellett, aki árjásítóként zsidó üzleteket vett át. Katka egy kis hátsó szobában vart, fillére Később Gréte és Katka egy szálláson laktak, az ausvici ruhaszalon varró nőivel Auschwitzban. Mivel iskolába már nem járhatott, Iréne Reichenbergnek is lett bőven szabad ideje, és valami újat akar tanulni a varrást választotta. Nővére kéte, a jóképű Leó Kón felesége, már képzett varrónő volt. Barátnője René és a huga Gita is titokban varrást. Zsidóként Iréne nem járhatott szakiskolába, és semmiféle formális képzésben nem részesülhetett, de ismert egy lengyel varrónőt, aki egy pozsonyi férfihoz ment feleségül. Az ő munkavállalói engedélyét is bevonták, de hajlandó volt illegális a magánórákat adni, és csak öt koronát kért egy napra. Braha is hozzájárt. Braha nem tanult meg varni az édesanyjától, és nem is lelkesedett a dologért úgy, mint a húga Katka, aki nagyon ügyes lány volt. Gyorsabban sajátította el a szabás tudományát, mint Braha, és különösen a kabátok készítésében jeleskedett. Mindketten vettek külön órákat édesapjuktól is, aki aggodalmasan figyelte a zsidók életkörülményeinek romlását Szlovákiában, és kétségbe esetten kereste a módját, hogy gyermekeit megvédje. Legidősebb fiát Emilt is kitanította a szabó mesterségre, mivel ő sem folytathatta iskolai tanulmányait. A Braháról és Katkáról ezekben az időkben készült fotón semmi sem látszik a nehézségekből, amelyek immár a mindennapi élet részévé váltak. Braha átöleli hugát és ragyogó szemmel, bájos mosolyjal néz a kamerába. Katka visszafogottabbnak, szégyenlősebbnek látszik. Fényes hajukat szép, hosszú copfokba fonták. A föld alatti varróiskolában összebarátkoztak egy Rona Böszi nevű lányjal. Roná Berlinből menekült a zsidó üldözés elől. Igazi jó barát volt, és mindig szívesen segített azoknak, akik nehezen boldogultak a varrással. Alles verwenden, nichts verswenden. Mindent fel kell használni, semmi ne menjen veszendőbe. Otthon a nőkre hárult a feladat, hogy a lehető legjobbat hozzák ki a nehéz körülményekből. A kötény lett a házi asszonyok egyenruhája bár a szabás mint a gyűjteményekben és a magazinokban vidám nőies viseletnek állították be, még ha egy régi inkből vagy asztalterítőből készült is, nem lehetett letagadni, hogy a kötény alapvetően a többi ruha védelmére szolgál, és nem divatszik. A háborús idők németországából fennmaradt kötények Toldozott-foldozott, ételfoltos darabok, ami bizonyítja, hogy szükségből sokat használták őket. A propaganda nem rejthette el a szűkölködést és a kemény munkát. Németország már jóval a teljes katonai mozgósítás előtt egyre több pénzügyi és egyéb erőforrás csoportosított át a fegyverkezés felgyorsítására, így a civileknek mindenből kevesebb jutott. Hadi zsákmányból és a zsidók kifosztásával próbálták pótolni a hiányt. Az élelmiszerekre már 1939. augusztusában, nem sokkal Lengyelország megtámadása előtt bevezették a jegyrendszert. Két hónappal később, november 14-én a mennyiségi korlátozásokat a ruhanemükre is kiterjesztették. A ruhajegyeket visszamenőleg szeptembertől állították ki, és az átlag német polgár egy évre száz pontot kapott a ruhakártyájára. Mivel egy kabát vagy öltöny 60 pontba került, az embereknek nem sok mozgásterük maradt ruhatáruk frissítésére. A náci nőszervezetek azon fáradoztak, hogy meggyőzzék a házi a nehezen hozzáférhető természetes szövetek helyett használják a nagyobb mennyiségben gyártott műszálas anyagokat. A ruhaipari tömeggyártás terhelésének csökkentésére azt javasolták hivasanak házhoz szabót vagy varrónőt, persze nem zsidót. Különböző női csoportok képzéseket is ajánlottak alapvető háztartási ismeretek, például a varrás elsajátítására. A nőket arra is bátorították, hogy alakítsák át régi ruháikat vagy varjanak maguknak újat, ezzel is tehermentesítsék a ruhaipart. Tegyenek el mindenki maradék anyagot. Semmi se vesszen kárba. A cérna hiány miatt sokszor az anyagok széléből húzgálták ki a szálakat, vagy újra felhasználták a fércelő cérnát. A varó magazinok gyakran tartalmaztak ingyenes szabásmintákat az otthon ügyeskedőknek. A papír minősége a háború előre haladtával szemlátomást romlott. Hogy spóroljanak, több mintát is nyomtattak egyetlen papírra. A megfejtésükhöz éles szemre geometriai tudásra és végtelen türelemre volt szükség. A ruházati áruhiány persze nem egyformán érintett mindenkit. A náci elit asszonyai lelkiismeret furdalás nélkül játszották ki a jegyrendszert. Magda Göbbelsz 1940. januárjában meghagyta titkárnőjének, intézze el, hogy ne vonjanak le tőle 16 pontot három pár harisnyáért. Igénylését azzal indokolta, hogy a harisnyák ápoló női munkájához szükségesek. A következő hónapban Wilhelm sprecher, udvari mester vette a bátorságot, udvari mester vette a bátorságot, és megírta Frau Göbelsnek, hogy addig nem áll módjában elkezdeni új krokodilbőr lábelie készítését, amíg el nem küldi neki az előírt ruhajegyeket. A magasrangú náci vezetők feleségei nemcsak a jegyrendszer kapcsán érezték magukat a törvény fölött állónak. Titokban továbbra is zsidó varrónőkkel dolgoztattak. Kiváltságának ez a tudata indította később Hedwig Hözt arra, hogy saját, külön bejáratú ruhaszalont létesítsen válogatott varrónőkkel, amint biztosnak érezte férje parancsnoki pozícióját Auschwitzban. Esze ágában sem volt engedni a színvonalból. Neki teljesen mindegy volt, ki ölti össze az anyagot, csak csinos ruhában parádézhasson. Egy 1939-es családi fotón, világos kosztümben és cipőben maga biztosan állt Fivére Fritz Hensel mellett. Az ő ruháid bezzeg nem égtelenítették foltok és javítások. Képzett zsidó dolgozókat alkalmazó zsidó műhelyeket hoztunk létre, amelyek nagyban megkönnyítik a német termelő ágazatok helyzetét. Hans Frank A zsidótlanítás és az árjásítás iróniája részben az, hogy a Németországban is a megszállt területeken működő vállalatok hirtelen képzett dolgozók nélkül maradtak, így az új tulajdonosok nem tudták fenntartani a termelést. Mivel minden ágazatot zsidómentessé tettek, Komoly munkaerőhiány alakult ki, amelyet tovább súlyosbított a tény, hogy a német hadsereg egyre több ujjancra tartott igényt a háború egyre több frontján. Miután a nácik törvényileg kiszorították a munkából az olyan képzett varónőket, mint Hunya és Márta, nem maradt elegendő szakember, aki kiszabja és elkészítse a ruhákat. Indult néhány intenzív varrás tanfolyam árjáknak. De ez hosszú távon alig ha jelenthetett megoldást. A kialakult helyzetre egyszerű és kegyetlen válaszul kínálkozott a kényszer és munka. A kötelező munkaszolgálati behívó érkezhetett civilizáltabb formában, levélben vagy kifűkesztett listákon, de voltak akiket az utcáról vagy otthonról ragadtak el, tehetetlen családtagjaik szeme A fiúkkal is a férfiakkal kezdték. Braha bátja Emil, aki szabó mesterséget tanult az apja mellett, behívót kapott, hogy jelentkezzen munkára a zsidó férfiak számára kijelölt gyülekező helyen, Zsolnán, mint egy 170 kilométerre Pozsonytól. Ezen kívül nem sok tájékoztatást adtak. emil a család többé nem látta. Még csak 18 éves volt. Nem sok hónapot élt még ezután. Nincs ismert sírhelye, emlékét, csak a majd neki megsemmisítő tábor komor emlékműve őrzi. Iréne apja több ezer más zsidóval együtt a septében felállított szeredi táborba került, pozsonytól egy órányira északkeleti irányban. A szlovák fasizták Vihnyén és Nyitra Novákon is működtettek tábort. A Dieter Viszlicenének és a szlovák kormánynak köszönhető zsidó törvény értelmében minden 16 és 60 év közötti zsidó kényszermunkára volt fogható, a minisztérium kényekedve szerint. Smuel Reichenberg a Klinga irányítása alatt álló szeredi táborban készített cipőket. Szereden más műhelyek is működtek, bótort, ruhát, még játékot is gyártottak. Smuel olyan minőségű munkát végzett, hogy az őrök saját magánsuszterükként alkalmazták, akinek persze nem fizettek. Elég volt a felszerelésről és az anyagról gondoskodniuk, hogy aztán egyedi cipőben parádészhassanak a táborban és a városban. Ezekben a táborokban még gyermekek is raboskodtak, akiknek kezdetleges osztálytermet és időnként játszó szünetet biztosítottak. Iréne legkisebb húga a 14 éves, fogyatékkal élő Gréte apjával maradhatott szereden. Smúl kiemelkedő szakértelmének köszönhetően ő is védelem alatt állt, ami kés csoda, ha arra gondolunk, hogyan bántak a fogyatékkal élőkkel a náci eutanázia programban. A szlovák munkatáborok szabóműhelyeiről készült fotókon csillogó varrógépek fölé hajló, rendezett öltözéket viselő nők és férfiak láthatók. Lábuk a pedálon, kezükkel az anyagot igazgatják a tű alá, de az eszük bizonyára egészen máshol jár. Hátrahagyott családjukra és a félelmetes jövőre gondolnak. Amikor Iréne 1941-ben elbúcsúzott apjától és kishúgától, nem sejtette, hogy hamarosan ő is az életben maradásért alkalmazza majd szaktudását, méghozzá igen előkelő ügyfelek szolgálatában. Eközben Hunya Folkman Németországban cseh útlevéllel viszonylagos biztonságban érezte magát, de nagyon félt, hogy a férjét nátánt elviszik, aki lengyel állampolgárként kényszermunkára foghatónak számított. Hunya úgy döntött hát, hogy el kell hagynia az országot. Meg is tervezte Nátán szökését. Olaszországon át Svájcba megy, embercsempészek segítségével, mivel a határokat lezárták a zsidók előtt. A szíve szakadt meg, hogy el kell válniuk egymástól, de Natán nem sokáig maradt távol. Hazatért, mert képtelen volt magára hagyni a feleségét. Még hat hétig maradhattak együtt, amikor a zsidó negyedben megkezdődtek a raziák, nátánt is elvitték. A férfiak menetoszlopát katonák kísérték, és gumibottal tartották távol a férjükért aggódó asszonyokat. A barakba, ahol kezdetben összegyűjtötték őket, hivatalosan nem léphetett belátogató, de a bátor hunya valahogy rábeszélte az egyik őrt, hogy engedje be. Nem mutatta, mennyire megdöbbentette Nátán látványa. A korábban mindig ápolt és elegáns férfiból most elhanyagolt külsejű fogoly lett. Találkozásuk rövid volt, tele érzelmekkel. A törvényeket Hunya nem változtathatta meg, hogy a férje ismét szabad legyen, ezért elhatározta, hogy megteszi érte az egyetlen dolgot, amit megtehet, szerez neki egy pár jó cipőt. Persze nem azért hogy jobban fessen. Nátánra kemény munka várt, ezért erős lábbelire volt szüksége. Hunya összeszedte minden önbizalmát és betért a gelb áruházba, amely valaha a nagynénye családjának tulajdonában állt, és segítséget kért az új tulajdonostól. Sok megaláztatásba, győzködésbe, és felháborítóan sok pénzbe került, míg az illető hajlandó volt eladni neki valami cipőt. Hunya sietett vissza a barakhoz, és még időben érkezett ahhoz, hogy lássa, amint a leborotvált fejű férfiak utolsó menetoszlopa kivonul a városból. Nátán elment viseltes cipőjében, miközben ő ott maradt a tökéletes párral a kezében. Nem sokkal később hunya is sorra került a deportálásban. A szörme bunda körül művészet, amelyel kizárólag szűcsmestereket érdemes megbízni, vannak azonban olyan kisebb szörmeárók, amelyekkel az átlagos varró nő is elboldogul. A modern otthoni kézi munka képes kalauza. Hunyának az első kényszermunkára nem kellett túl messzire mennie. Más zsidókkal és vegyes házasságban élő nem zsidókkal együtt egy Judenstellébe a városon belül újonnan kialakított gettóba vezényelték, ahol zsúfolt szállásokon laktak az emberek. Hunya a Karlebach iskolában kapott szobát. Az épületet a kristályi éjszakán felgyújtották és részben leégett. Az impozáns kőlépcsőkön már nem a tanárok és a diákok közlekedtek. A következő években őket is deportálták, és többségük sosem tért haza. Nátán ide címezte hunyának szóló leveleit. Ahogy teltek a hónapok, az üzenetek egyre rövidebbek és egyre borulátóbbak lettek. Nátán de 1939. október 26-án Sachsenhausenbe szállították, de nem ez volt számára a végső állomás. Hunyát a Friedrich Rode céghez vezényelték munkára, amely a vermacht számára szállított szürmét. Lipcsel híres volt szürme kereskedelméről, amely a város Brühl nevű körzetében összpontosult. Különösen Londonnal és Párizssal épültek ki szoros kapcsolatok. Az éves vásárra a világ minden tájáról érkeztek látogatók. A brőr raktáraiban és műhelyeiben hegyekben állt a nyersbőr, amelyet nagy tételben vásároltak aukciókon, majd megtisztították, megfestették, cserzették és osztályozták. A feldolgozott prémekből varták a bundákat és a szőr A szücs munka nagy szakértelmet kívánt, és főleg zsidók végezték. A bőrt nem lehetett ollóval vágni, csak borotva pengével, és háromszögletű, nagyon hegyes tűvel varták. A megfelelő tárolási hőmérséklet nagyon fontos volt, hogy az alapanyag ne rothagyjon, de ne is száradjon ki. A bőrök kikészítése során jelentős fertőzés kellett számolni. A béléssel ellátott kikefélt szörmekabátok csábítóan gyönyörűek voltak, ugyanakkor jó melegen is tartották viselőjüket. Ez lett hunya új világa. A háborús törekvések szempontjából fontosnak nyilvánított munkásként legalább kijárhatott a gettóból. Viszonylagos szabadságát arra használta fel, hogy segítsen a Kárleba iskolában nyomorgó családoknak, és olyan üzleteket keresett, ahol zsidó élelmiszerjegyekért is hajlandók voltak kiszolgálni. Aztán szerzeményeit becsempészte a gettóba. Felfedezte, hogy a németek között nem csak árjásítók és más antiszemiták vannak, hanem szép számmal olyanok is, akik szívesen segítenek és felháborítják őket a zsidók ellen elkövetett büntettek. A gyárban kitűnő kapcsolatot alakított ki munkatársaival és a német vezetőkkel, akik meglepő tisztelettel bántak vele. Világosá vált, hogy a törvények ellenére az egyes emberek még mindig maguk döntik el, hogyan bánnak a zsidókkal. Részt vesznek az erőszakban, tétlenül szemlélik, vagy csendben segítenek. Hunya hűségesen támogatta a szükséget szenvedőket, és cserébe ő is mindig számíthatott a barátaira. Ezeket a tulajdonságokat a nácik rendre alábecsülték az üldözöttekben. Azoknak vartunk egyenruhát, akik minnyájunkat meg akartak ölni. Kristina Cíger, Lvovigetto. A Lipcsei Friedrich Róde Prémfeldolgozó üzem egyike volt a birodalmi területeken működő sok ezer kényszermunkát alkalmazó üzemnek. A megszállt Lengyelország híres textilipari központjait radikálisan átalakították, hogy minél több munkát sajtoljanak ki a rabszolgasorba taszított zsidókból, akiket gettókba zártak és választhattak, hogy látástól vakulásig dolgoznak vagy éhen halnak. Az egykori német kávékereskedő Hans Bibov és hasonszűrű társai busás jövedelemre tettek szert a Lengyelország birodalmi igazgatású területein működő gettóvállalkozásokból. Bibov a locsban kialakított gettó ura volt, amelyet a németek Litzmannstadtnak neveztek. Több német üzletemberrel is jó kapcsolatot ápolt, és úgy hirdette nekik a gettót, mint a ruházati tömegtermelés lehetséges központját. A kényszermunkára épülő gyárak egyik legfontosabb terméke az egyenruha volt. Hunya már kívülről fújta a Wehrmacht bőrviseletekre vonatkozó előírásait, birka bőrkabátokat, szőrmebundákat bundákat és nyolc szörme is vart. A birodalmi hadseregnek fekete bőrkabátokra, szőrmebélésű bélésű pilóta jackikre, gyapjú nagy kabátokra, terepszínű ruhákra, sivatagi öltözetekre, Elegáns dísz egyenruhákra és a szokásos, szürkés, zöld bepetési ruhákra is szüksége volt. Más munkások szalmából font cipővédőket készítettek a keleti frontra. Ezek megóvták viselőik lábujjait a lefagyástól. Készítőik ujjait viszont a 12 órás műszakok során véresre sebezte a száraz szalma. Azaz válogató részlegekbe beosztott munkások feladata az volt, hogy a használt, sokszor tetves, vérfoltos vagy golyójuggatott egyeruhákat szortírozzák, és eldöntsék, mely darabokat lehet hozni, hogy újabb katonák használhassák. Ismert, hogy annak idején a Hugo Boss is rabszolgamunkával teljesítette az NSDAP és az SS uniformis megrendeléseit. Némelyik a Vermáknak egyenruhákat gyártó vállalat korábban zsidó tulajdonban állt, majd árjásították. Ilyen volt a Varsói Gettóban működő többenz und Schulz and Co szabóság is. Tizenkét órás robotolás után az egyenruhavaró munkásokat egy tállevessel és a túlélés jogával jutalmazták. Az élethez való jogot nem képletesen kellett érteni. A háború előre haladtával a munka engedély segíthetett, hogy az embert ne szállítsák el rejtélyes célállomásokra, amelyek neve kezdetben ismeretlen volt, s amelyek az utókor számára már egyet jelentenek a tömeggyilkossággal. Treblinka, Helmno, Belzsec, Szobibór. A Schwarz Kompány egyenruhagyár gépkezelői, a Wovhoz közelfekvő fekvő táborban, például nagyon jól tudták, hogy ha nem dolgoznak, megölik őket. Néhány gettóvállalkozó talán azzal nyugtatgatta magát egyenruhagyártásból szerzett haszna kapcsán, hogy a hazáért teszi, a végső győzelemért folyó harc támogatására. A hadseregnek kedvezményes áron gyártott uniformisoknál azonban többet hozott a konyhára a civil megrendelőknek végzett tömeggyártás. Az előkelő vásárlóknak értékesített ruhákon sokkal nagyobb volt az árrés. Sok nagy berlini cég nagyon is jól tudta, hogy rabszolga munkával, sok esetben gyermekmunkával készült termékeket értékesít. Közéjük tartozott a háztartásokban jól ismert C. Unda és a Spízho Braun nevű fehér lánc, amely a háború után triumfra változtatta a nevét. A Cundá 1944 es éves bevételének csak nem negyede, a logsi gettóban előállított ruhák eladásából származott. A Loggi gettó büszkén hirdette, milyen sokat termelt a civil piacok számára. A gettómenedzserek és ruhaüzletek levelezésében a felek kölcsönös elégedettségüknek adtak hangot, hogy az otthonaikból és munkahelyükről előzött zsidók immár rabszolgaként a németeknek gyártják a ruhákat, akik eközben mit sem sejtve gratulálnak maguknak, hogy zsidómentes áruházakban vásárolhatnak zsidómentes divatcikkeket: Kötények, szoknyák, melltartók, fűzők, babaruhák, Férfi ruhák, elegáns és hétköznapi öltözékek. Egyiken sem volt a gettó eredetre utaló címke. Nem lehetett róluk tudni, hogy a varrógépek gépek fölött görnyedő, több kilométernyi kelmét feldolgozó zsidók fáradtságtól megmerevedett kezei alól kerültek ki. A kényszermunkások zsúfolt, füllett, koszos helyiségekben dolgoztak, rekvirált felszereléssel, innen-onnan szerzett cérnával, ennek ellenére gyönyörű darabokat készítettek, és felkeltették az elithez tartozó kliensek érdeklődését is, akik sofőrjükkel elautóztak a gettóban a szenvedés nyomorúságos jelenetei mellett, hogy elegáns, méretre szabott ruhát csináltassanak maguknak. Hans Bibóv bátorította a hasonló vállalkozásokat a Lodzsi gettóban, és különös kegyben részesítette a kiváló zsidószabókat és varró nőket. Brigitte Frank, a megszállt lengyel területek főkormányzójának, Hans Franknak a felesége, míg a kisfiát Niklaszt is magával vitte bevásárló körútjaira, a gettóba. Niklaszt később felidézte, ahogy kinézett a Mercedes ablakán, és rongyos ruhába öltözött sovány alakokat látott, meg kimerett szemmel bámuló gyerekeket. – Miért nem mosolyognak? – kérdezte. Anya mérgesen így felelt, – úgy sem értenéd. – aztán utasította a sofőrt, hogy álljon meg a sarkon, ahol egy szűcsmester és néhány meglehetősen jó fűzőkészítő dolgozott. Brigitte sógornője Lili a Krakó közeli, Plaszovi koncentrációs táborba szeretett járni, kereskedni. Azt mondta a raboknak, én vagyok a főkormányzó húga, annak, aki ad nekem valami értékeset, meg tudom menteni az életét. Hedvig Hösz, Auschwitz-i divat szalonja, tehát csak egy volt a sok hasonló vállalkozás között. Még Brigitte Frank a gettóban szőrmét vásárolt és fűzőt készítetett, férje az elnyomásra és kizsákmányolásra épülő nemzeti szocialista rendszer egyik vezetőjeként tevékenykedett. A német uralom alatt élő lengyeleket alsóbrendőként kezelték, akik megérdemlik, hogy bántalmazzák, kifosszák és kivégezzék őket. A lengyel zsidóknak különösen kegyetlen üldöztetésben volt részük, néha a helyi antiszemita részéről is, akiket nem kellett biztatni, hogy szétverjék a zsidó üzleteket és bódékat, és elijesszék a vásárlókat. Amikor a zsidókat gettókba terelték, néhány lengyel szánta fele barátait, mások viszont örömmel vették át a zsidó cégeket. A fennmaradó dokumentumok beszámolnak a lengyelek, köztük rendőri egységek bűneiről is, akik csatlakoztak a németek zsidó vadászataihoz, és felkutatták a bujkáló zsidókat. Vérdéként egy kis pénzre számíthattak, de gyakran a kivégzett emberek ruháival jutalmazták őket. A zsidók kifosztásának legalávalóbb formája volt, amikor a megölt áldozatok holtestéről húzták le a ruhát. Egy paraszt, akinek a kollaboráns rendőrök megparancsolták, hogy temesse el az agyonlőtt zsidókat, egy női ruhát, cipőt és fejkendőt kapott fáradozásaiért, azután így panaszkodott. Csak később vettem észre a ruha hátulján, a golyó ütötte lyukat. Az orványos gyilkosságok mellett keleten a szervezett, jól felszerelt náci gyilkoló osztagok városról, falura, faluról tanyára jártak, és teljes zsidó közösségeket mészároltak le. A több tízezer áldozatra először ráparancsoltak, hogy vetközzenek le. Mi értelme lett volna azt a sok jó ruhát tönkretenni? Hedvig Hössz, egy lépéssel tovább ment a gettóban fűzőt vásárló Brigitténél, és saját Házi fűzőkészítőket alkalmazott, bár az 1940-es évek elején az említett nők még boldog tudatlanságban éltek későbbi sorsuk felől. Míg sorra épültek a gettók és az üzemekben zúgtak a varrógépek, a két fűzőspecialista, akik később, hedvig alakjára igazították a megrendelt fehérneműket, még viszonylag biztonságban tudhatta magát odahaza. Egyikük, Fuchs Herta, Márta unokatestvére, egy nagyon csinos lánya szlovákiai nagyszombatból, épp befejezte a fűzőkészítő tanfolyamot, amikor a sors más tájakra sodorta, egészen más kliensek közé. A másik, Alida de la Sal volt, egy francia kommunista asszony Normandiából, akit 1942. februárjában tartóztattak le, Náci ellenes röplapok terjesztéséért, amelyeket ügyfele, rózsaszín fűzői közé rejtett. Ha nem lett volna háború és náci elnyomás, és Hedvig Hösz nem vágyik korcsúbb derékra, Herta és Alida sosem találkozott volna. A harmadik birodalom egymástól távoli szegleteiből szállította őket a vonat arra a helyre, ahova Braha, Iréne, Márta, René, Hunya és sok millió más rémült foga is érkezett, egy torz, újfajta civilizációba, a koncentrációs tábor szervezett borzalmai közé. Egyik nap egy csomó gyönyörűen himzett, gyermekméretű szörmeholmi érkezett, Romániából vagy Ukrajnából. Összeszorult a torkunk, és sok könyv hullott azokra a prémekre. Herta Mél a Ravensbrücki koncentrációs tábor fogja. A szombati zsidóknak, akik közé Márta unokatestvére, a fűzőkészítő Herta is tartozott, 1939-ben kihirdették, hogy nem vásárolhatnak ugyanabban az idősávban, amikor a nem zsidók és ékszereiket, szőrméiket be kellett szolgáltatniuk. A birodalom területéről összegyűjtött, jótékonyságból felajánlott és beszolgáltatott szürmét szétválogatták és katonai ruhákhoz használták fel. A kellemetlen munkát többek között a Berlintől mintegy száz kilométerre északra fekvő Ravensbrücki női koncentrációs tábor lakói végezték. Itt ellenállókat, prostituáltakat és erőszakos bűncselekményekért elítélt nőket tartottak fogva, hivatalosan átnevelési célnal. Valójában azért, hogy a Waffen-SS műhelyeiben dolgoztassák őket, és így segítsék ki a német gazdaságot és hadsereget. Ravensbrück a féle textilipari központán nőtte ki magát, mivel a vezetőség, például Oswald Pól, SS-tábornok, aki az SS gazdasági vállalkozásait irányította, úgy vélte, hogy ez a fajta munka nőknek való. Pólt, aki később sokat vendégeskedett hőszék Auschwici rezidenciáján, egyáltalán nem zavarta, hogy rabszolgamunkásokat alkalmaz, még el is dicsekedett vele. Kulturális céljaink önmagukban is olyan ösvényekre vezetik vállalatainkat, amelyekre a teljesen magánkézben lévő cégek nem merészkednének. Az SS 1940 és 1941 között vállalkozásokat alapított Majdenekben, Stutthofban és Auschwitzban, Rudolf Hössz újbirodalmában. A ravensbrück szűcsműhely egy poros, piszkos helyiségben működött. Itt a birodalom teljes területéről összelopott prémeket, felszabdalták, és kabátokat, béléseket, meg kesztyüket készítettek a fronton harcoló katonák számára. Némeik szürme hemzsegett a vérszívóktól. Érkeztek olyan kabátok is, amelyekben a legkiválóbb európai és túli gyártók címkéje büszkélkedett. A róka, coboly, nerc és pézsma bundák varrásait felfejtő dolgozók gyakran találtak a bélés rejtett valutát vagy ékszereket. Ezeket egy külön asztalnál kellett leadniuk az SS felügyelőnőknek. s az ellenértékük végül az erre a célra elkülönített birodalmi bankszámlán kötött ki. Miért vartak az emberek kincseket a bundákba? Mert a szőrméket egyre gyakrabban nem egyszerűen a szabad zsidóktól, hanem a koncentrációs és haláltáborokba szállított zsidóktól rabolták el. A deportáltak elrejtették értékeiket, mert naivan azt remélték, hogy hasznukat veltik ott, ahová kerülnek. Mit sem tudtak arról, mit terveznek ellenük a náci hivatalnokok, azt hitték, csak áttelepítik őket, és dolgozni fognak. A zsidó gettó kiürítését is részben a munka ösztönözte. Amikor Himmler 1942 tavaszán meglátogatta a Ravensbrücki termelő egységeket, utasítást adott, hogy a Waffen-SS egyenruháit gyártó műhelyben napi 8 helyett 11 órás műszakokban dolgoztassák az elítélteket. Amikor a birodalom és a lengyel területeket igazgató főkormányzóság, náci vezetői panaszkodtak, hogy a gettó kiürítésével leállhat a termelés. Megnyugtatták őket, hogy a koncentrációs táborokban is lesznek szabó, szűcs és cipész műhelyek. Az élet szinte lehetetlenül nehézzé vált, de a legrosszabb még hátra volt. René Ungár. A fiatal pozsonyi varrónők nyugtalanító plegykákat hallottak a táborokról. Csezsidókat deportáltak locsba, Minskbe és Rigába és a közelebbi Terezinbe. Némi megnyugvást jelentett a hír, hogy Terezimben kiváló műhelyek működnek, és van rodák is, amelyek olcsó ruhákat gyártanak Németország számára. Az egyik ilyen üzemet egy nagy prágai szalon korábbi tulajdonosa vezette, aki az újonnan érkezők közül kiválogatta az ismerős varrónőket, és munkát adott nekik. Ám a táboroknak nem a kényszermunka volt a végső céljuk, hanem valami sokkal ambiciózusabb és borzasztóbb. Hitlernek, Himmlernek és az SS néhány kiválasztott emberének szigorúan titkos megbeszélésein alakultak ki a terv fővonalai. A részleteket olyan találkozókon dolgozták ki, mint az 1942. január 20-ai Tóparti villában rendezett vancii konferencia, ahol a zsidó kérdés végső megoldásának módszereiről egyeztettek. Egész Európát, Nagy-Britanniát és a Szovjetuniót is zsidómentessé akarták tenni, és nem csak olyan értelemben, hogy kizárják a zsidókat a gazdasági életből és gettókba, vagy kivándorlásra kényszerítik őket. Lépésről lépésre megvalósítandó népírtást terveztek. A munka egy ideig feljogosítaná a zsidókat az életben maradásra. A haszontalan kenyérpusztítókra viszont azonnali megsemmisítés vár. Aki egy kicsit is tovább akar élni, termelnie kell. Bármilyen szóbeszéd járta is a gettókról és a koncentrációs táborokról, a pozsonyi lányok és családtagjaik nehezen tudták komolyan venni. Ha szükségük van a munkánkra, nem hagynak éhen halni, gondolta René Ungár, a rabbi lánya. Akadtak, akik Magyarországra szöktek, akiknek volt pénzük, hogy egy kis időre még biztonságban legyenek. A többség azonban tehetetlenül várta sorsát. Márta, Bracha, Iréne, René és sok más szlovákiai nő behívója 1942 márciusában érkezett meg.